Ріже придуману нитку, а з неї сочиться сукровиця І болить, і тьохкає, і неї І зачудовано оглядаєшся Хто підмінив, хто вдихнув життя у те, що було безживним витвором фантазії З якої тішилася, мов маляр з доброї картини Мов режисер із мізансцени, біля якої була спостерігачем, глядачем Але тебе виносило на сцену, мов раптовою повінню І публіка несподівано затихала о, тобі умерла трагічна актриса. Даремно не пішла на гарячковитого вусатого кінорежисера, котрий простояв на колінах усю ніч біля твого крісла. Гарненька сіра мишка стала його дружиною, але так і не стала доброю актрисою, мавши за ним шанс. І жаль тобі зараз не слави. Жаль тобі тих ролей, яких не зіграла, бо вони були б добрими. Жаль, жаль, скоро все стане цим словом. «Завсім буде жаль». Вперше це слово привело і дію. Так наче прозвучавши в думці, враз оживило само себе, матеріалізувалося, пролетіло вперед тіло, в якому виникло, ставши миттєвим орієнтиром. Поїхати. Куди? Аж сахнулося від цієї божевільної думки, що вродилася у комп'ютері її мозку, від мимовільного натискування неправильної клавіші, і вже запам'яталася. Куди поїхати від цієї важко заробленої порожньої хати, від єдиної у світі роботи, яку вже немає сил ані любити, ані робити, але без котрої не мислить життя. Бо що хорошого тут, якщо ти сіренька і дуже слабенька баделина, котра згинається не тільки від морозу і посухи, а й від дихання, збагаченого алкоголем. Коли ти надто крихка істота, Котра розсипається на часточки Від раптового звуку чи дзвінка у двері, То що тобі суджено, Окрім вмирання, хронічного І безперервного? І хоч людське життя є безперервне вмирання, І так, але хто проте знає, Коли він живе, любить, сміється, П'є вино, воює з сусідом, Здобуває кар'єру? І тому-то ти мусиш постійно вдавати, Що ти живеш, Гучно і переможно, і все це є великою, втомою, тягарем, який ти зобов'язаний нести. Життя без любові і є о той тягар, який лежить на нас, який накладається на нас, якщо ми не вміємо чекати. Тьотя Софа, мудрий перукар із Подолу, говорила своїй донці, телевізійній журналістці Стелла, «Навіть виносячи сміття, завжди май гарний вигляд, бо можливо, що біля ліфта зустрінеш свою долю. А якщо ти не готова, вона може тебе не впізнати. І це найбільша прикрість, якою вона може припуститися». Але про це знала тільки стелена мама. А тим часом жоден день ані на секундочку не спізнювався, і ти мусиш встигати чистити зуби, випивати трав'яний чай з сирним пляцком, Відбути роботу, купити газету із програмою, забігти на базар за вівсяними пластівцями і розпочати нову справу. Справу, котра мала би усі шанси на успіх, якби була випалювана із середини мов глиняний горщик любов'ю. А так, хто зна. Завжди страшно розпочинати будь-яку справу без любові. Є в тому якийсь мазохізм, якийсь щенячий жаль до себе, подолання тієї все зростаючої віддалі від невеличкого горбика сірого попилу, який був колись з тобою, себто вогнем, муками пекла, в яких пекло нестерпно, аж хотілося відмовитися, збутися, відхреститися, залишити при узбіччі, кинути, як покидає покритка, непотрібну дитину, те, що воготіло у твоїх грудях, в голові, робило з тебе зомбі, божевільного, сліпого маніяка, котрий вірить в привиди». Це було, не приснилося, не здалося, не хоче повторитися. Вмирала колись за своїм циркачем, навіть за химерою так не вмирала. «Надо тільки вивчитися, ждать», – співала зі старої платівки. Давно померла Анна Герман, але їй ніхто не вірив. І правильно робив. Кожен день все далі відходила від кубки попелу, Ще видно було вже не іскри, ні, а клапті чорної сажі, що були колись вогнем, потім лише осінній безлистий пожухлий обрій і жодного горбка на ньому. Потім обертатися вже не мало ніякого смислу. Позаду був чужісінький світ, для якого ти незнайомий перехожий.